Безбородько, згустивши трохи фарби, розповів пригоду Савицькою. «Між іншим, баба з вишні. Мені аж язик свербів сказати їй, що перед нею зять їх покійного отця Паруха». Катерина погладила його по щоці. Їй лестило, що чоловік гордиться належністю до роду Річинських. Було це висловлено щиро, чи в насмішку, Катерина не забивала собі голову такими тонкощами. Раптом Орися по-чоловічому потерла долоню об долоню, по-шельмовському засміявшись при тому. Катерина і Теофіл водночас спитали її очима, що спричинилось до переміни такого настрою. «Мені здається, що я знаю того гагатка, типчика». «Ти про кого?» «Та про нього, того з вишні. «А який він себе? Бо вона, пожалься Боже!» «Ед!» – згадала дурне, лишім це. «Я приїхала дізнатись, що ви робите, що ви задумаєте робити взагалі!» Обоє безбородьки не зрозуміли самої суті питання. Катерина злякалась, що... Може, сталася якась важлива подія в громадській житті, і всі визначили своє ставлення до неї, крім них, без боротьків? Ми нічого не знаємо, Орисю. Скажи, що сталося? Я нікуди з хати не показуюсь, а Філько вічностією з мужичнею. Та ще нічого не сталося, але як станеться, то буде вже запізно. Так, але в чому річ? в тому річ, що люди організуються в громади, однодумці об'єднуються, адже війна висить на волоску. Теофіл зітхнув на повні груди. Слава Богу, що тільки це! Моя люба кузиночко, війна висить на волоску ще з 18-го року, і якось, слава Богу, досі не обірвалося з того волоска. «Ти знаєш, Фільку, що я не люблю панікувати. Але ти глянь, що твориться кругом!» Безбородько відчув велике бажання погладити урисине коліно в панчішці-павутинці. Тепер, коли реальна загроза для його статус-кво зникла, захотілося йому пустощів. Крім того, бавило його, як невістка Ілаковичів, Стає в позу Оракула у громадських питаннях. Бере темпи, молодиця. В нашому засновується організація власників будинків. Стара історія Орисю. Так, я знаю. Але тепер це питання набирає особливої актуальності. Служниці домагаються своєї організації. Катерині вірвався терпець. Вона перебила кузину. Орисю, організація служниць існує вже добрих 30 років. А ти нам тут відкриваєш Америку. Так, ти маєш рацію. Близько 30 років існує організація служниць при церкві. А тепер це їх не влаштовує? Вони хочуть своєї профспілки? Даруй мені, але ніколи не повірю, щоб наша Мариня захотіла про вспілки. Розсміявся, як не раз траплялось безбородько з власного дотипу. А про кооперативи здоров'я, панство, чували? Це стара утопія, Орисенько. Це ти так думаєш, докторе. А тим часом питання це дуже актуальне. В медведичах, у лісках... Ще десь є вже такі кооперативи здоров'я. Я не розумію. Катерина вимагала точної інформації, щоб наперед знати, чи засуджувати, чи вітати їй це нове суспільне явище. Безбородько хотів пояснити жінці, але Орися випередила його є кооперативний лікар з платнею, як кожний інший службовець. Катерині вистачило. Так, кооперативний лікар – такий самий голодранець, як усякий інший кооперативний діяч. Ні, то не для нас, правда, Фільку? Справа не лише в тому... Безбородько відчув, що ця розмова починає нервувати його. Не лише в заробітках. Вона про шубанство має і далекосяжне політичне значення, тобто може таки мати. Якщо може бути кооперативний лікар, то чому не може бути кооперативний млин, кооперативний лан, пасовиска і так далі? Панство уявляють собі, як на цьому можуть погріти ноги комуністи. Нестор каже, «Стрийко Нестор каже», Облизала губи Орися, що кооперативи здоров'я – це знахідка для бездарних лікарів. Але для здібних, таких як наш Філько, це початок краху. Ти дурна гузка, ти корова, ти безтактна свиня, – думав Безбородько, вдивляючись просто у вічі Орисі. Закорив, щоб заспокоїтись. «Я думаю», – заявив авторитетно, «щоб нарешті заткати рота некомпетентній в медичних справах невісті Сидора, що кооперативні лікарі в майбутньому можуть бути помічниками, а водночас і конкурентами міських лікарів з приватною практикою». «Я зараз поясню вам, пані, чому». Він відкинувся на спинку крісла, простягнув перед собою ноги, Зручно сперся на поруччя і, пахнувши димом, на мить уявив себе ще в ролі конкурента в домі Річинських. Коли його слово сприймалося з такою побожною увагою, а кожна його мисль зростала до аксіоми. Якщо на селі прошупанства буде безплатний лікар, то наш вуйко – Звертатиметься за бездурно до лікаря частіше, аніж тепер, коли треба за пораду платити гроші та ще й транспортувати хворого до міста. Це раз. По-друге, кооперативний лікар у серйозніших випадках сам не візьметься вирішувати, а пошле хворого до лікаря у місто. По-третє, такий безплатний лікар – це перший борець з нахарями і бабками. Добре, але Нестор, стрийко Нестор, каже, що коли на селі заведеться гігієна, то зменшаться і хвороби. Так, Орисенько, захворювання зменшаться, але страх перед ними подвоїться. Тепер найстрашніше не те, що мужик не лікується, але що він взагалі у своїй несвідомості не боїться хвороб. Що йому говорити про небезпеку стовбняка, коли він свіжу рану присипає порохом? Я згоден, що гігієна знизить процент захворювань. Але це не повинно б ударити по кишені нас, міських лікарів. Бо, скажімо, коли по селах пануватиме бруд, воші, санітарна темнота, і внаслідок цього поширюватимуться різні хвороби, то такий малосвідомий дядько однаково не звернеться до міського лікаря, бо, що ще гірше, привезе тобі хворого в такому стані, що стараєшся чим скоріш випхати його з кабінету, аби тільки не вмер на твоїй території. Хто його знає, що практика покаже? У всякому разі, недобре пахне сама назва, кооперативи здоров'я. Може, ще перейменують на артілі здоров'я? То буде зовсім у більшовицькому дусі. А ти мовчиш, зітхнула Катерина. Знаєш, що не добре, а мовчиш. Мовчу ще й тому, що мені, як лікареві-українцеві, не пасує виступати проти такого почину. Могли б такий виступ у газеті Розцінити як антипатріотичний. Побачимо, що з цього вийде. А поки що, жінко, дай нам з Орисею напити з чогось. Здається, в тебе ще десь є трохи кон'ячку. Катерина без великого ентузіазму почала накривати стіл. Безбородько налив кон'яку Орисі і собі, а перед Катериною поставив символічно з огляду на її стан порожній келишок. І лаковичка перехилила келишок і підставила ще. Файно п'єш, похвалив безбородько. А що мені інше залишається? Ні Катерина, ні Філько не допитувались, що розуміла жінка Славка під тією загадковою фразою. Зрештою, їх цікавило інше. – Добре, ти кажеш Орицю, що кооперативний лікар у серйозних випадках направлятиме хворого до міського лікаря. – Так, але у нашому, скажімо, є багато лікарів. – До котрого саме? – В цьому питанні це основне. – До кого саме? Нарешті вигукнула Орися, ляснувши своєю долоною по пучкенькій руці господаря дому. «Ти розумієш, про що йдеться?» Кооперативний лікар відійшли серйозного хворого до свого партаймана. «А до якої партії?» – спитала Катерина, наче б безбородська взагалі не було поміж ними. «Належить твій чоловік?» Катерина розгубилась. Про все подумала, все передбачила. А те, щоб у такий непевний час приділити чоловіка до якоїсь надійної політичної партії, випало з її поля зору. Донедавна єдиною партією, яка могла дати Фількові не лише пацієнтів, але й депутатський мандат, було УНДО. На жаль, останнім часом щораз частіше чути голоси обурення проти угодницької політики УНДО. А якщо не УНДО, то куди притулитись фількові? Славкова жінка має рацію, що в наш час безпартійна людина приречена на соціальну самотність, а для лікаря з приватною практикою це крах у всіх відношеннях. А католицька акція? спитала Катерина з тим розрахунком, щоб почути не Орисю, а Славка Ілаковича Думку. Якби там Орися не ставила себе вище Славка, проте всією своєю обізнаністю в області суспільно-політичного життя завдячує вона середовищу Ілаковичів. Орисю виручив Безбородько. В надії, що Орися не читає першої сторінки газет, велемудро відповів словами передової сьогоднішнього діла, перефразовуючи дещо. З того видно, моя пані, що процес стабілізації польської державності ще не закінчений. Нікуди правди діти. Існуючі закони не витримують іспиту життя. І сьогодні, після 20 років, прошу зважити, як свідчать про це численні факти, йдуть в пошукування за новими формами і за новим змістом. Якщо держава витратила 20 років, будемо так говорити, на стабілізацію свого стану, то яку гарантію чого-небудь певного може дати така порівняно молода організація, як католицька акція? Катерина з деякою підозрою прислухалась до того, що говорив Безбородько. Стиль і логіка вискладу Нагадували їй давнього Безбородька з часів їх короткого нареченства. «Чому завдячувати зміну?» «Я вам скажу про панства, поволі влазив у стару шкіру доктор Безбородько. «Говоріть собі, що хочете, але лікарська професія таки найкраща з усіх, так. При будь-якій суспільній формації лікар потрібний». Я вам скажу, ти, Орисю, можеш і не повірити мені? Мені і більшовиків не дуже страшно. Кажуть, що в них лікарі у великій пошані. Моє соціальне походження теж прийма. Перестань плести дурниці, гримнула на нього дружина. Ще бракувало, аби той йолоб почав вихвалятись перед невісткою Ілаковичів, як йому втікав язик з рота, коли його мама раз на тиждень приготовляла для всієї родини каву з цукром. По від'їзді Орисі, власне кажучи, чого вона приїздила, Катерину обсіли невеселі думки. Якщо бодай одна сота є правди в тому, що пророчать більшовицькі агітатори, Якщо всі оті робітничі страйки та заколоти по селах, демонстрації, маніфестації мають хоч якийсь реальний ґрунт, якщо та радянська Україна має хоч яке-небудь міжнародне значення, то, може дійсно, був би якийсь сенс в тому, щоб Філько, очевидно, в раціях пристойності став загравати з ними. Якби знаття, о, коби знайшовся такий ворожбит, щоб перед рік майбутнє хоч на найближчих десять років. Так, Філько має рацію, лікар завжди потрібний. Крім цього, Філько своєю ерудицією і подвійним дипломом нострифікація, по суті, другий диплом. Не мусив би не на посту дільничного лікаря. Перед ним відкрилися б двері в інститут, а там – кафедра. Кажуть, що науковці в них чудово оплачувані. Катерина в розпалі будування планів на майбутнє не щулася, як прогляділа одну переважливу деталь. Адже мала б діло з ворогами уніатської церкви. Напевно, дорікнули б кандидатові у «Совєцькі професори» попівське походження його дружини, його власні радянські антипатії. За громадську діяльність ганьбили б покійного татка, який стільки добра зробив для свого народу. Безперечно, націоналізували б кам'яницю тітки Клавди, якої стара панна не забере на той світ. Крім того, всі попівські родичі, за винятком Нестора, той, напевно, при першій можливості скочив би у торгівлю. Зубожілі внаслідок зміни державного ладу. Оббивали б пороги професора за подачками. Безбородські були б змушені йти за офіціальним курсом. Чим настроювали проти себе ту частину місцевої інтелігенції, яка проголосила б тихий бойкот новій владі. Потім. В разі повернення старого ладу та інтелігенція показувала пальцем на них без боротьків. Перед очима Катерини постали потворні сцени з антирадянських фільмів з часів громадянської війни. П'яний натовп вдирається у панські палаци, стріляє у портрети на стінах, об каміни розбиває кришталь. Дере шовкові портьєри на онучі. Хай тепер там більш-менш устабілізувалось. Хай там сяка така дисципліна і порядок. Проте смердючі солдатські чоботи, російська матерщина, сякання носа пальцем, махорка, водка і сельотка, сем'ячки під час оперної вистави Звертання на ім'я і по-батькові, що твоє, то моє, порнографічні частівки, то хіба ще не перевелося? Хай, чорт, дідько, диявол займає галичину. Ні в якому разі більшовики, ніякого компромісу. Свого, тільки свого треба триматись зубами і руками. Питання лише... З котрого кінця хапати за своє І що, власне, в цих апокаліпсичних часах Можна визнавати за своє Стащина гаряча кров запрагла перепочинку Як його хочуть перевтомлені ноги чи руки Нічого того, що сталося з нею, не забула Нікому з тих, що її скривдили, не простила Нічого, що надумала у своїй помсті, не зреклась. Просто-напросто її серце перевтомилось і забажало відпочинку. Фі, Дунаю їй, що про неї торочать пліткарки з мнихівки. Хай мелють, доки час їхній не вийшов, а то либон скоро він урветься їм, а тоді доведеться поїдати кашу, яку самі заварили». Відколи перестали у Сташки бушувати нерви, з'явилася в неї статечність, якої раніше не знала її гаряча натура. Насамперед, Стаха не почуває себе дівчиною, яку покинув хлопець, а жінкою, що розійшлася з чоловіком. А це велика різниця. Багато справ щодо цього вабили Стаху, перестали тепер цікавити її. От відпала їй зовсім від серця колись така улюблена розвага, як оглядання вітрин з галантереєю і готовим жіночим одягом. Фі, не бачила вона дамської нічної сорочки чи порцелянової ноги в панчосі-повутинці. Не займала тепер стахи і розмова про кавалерів. Дрібними, малозначними, а то й зовсім негідними уваги видавались тепер стажці страждання подруг у порівнянні з тим, що сама пережила. Можливо, це була одна з причин, чому вона так тісно подружила з Мариською. Тепер після роботи не квапилась додому, бо там не чекав її Бронко, а волочіння з дівчатами по головному проспекту нашого, так званій лінії АБ, не вабило Стахи. Воліла провести Марисю додому, а часто і допомогти їй в домашній роботі. Витягне води з криниці чи врубає дров, і то бідній жінці допомога. Крім того, Мариска була єдина людина, з якою Стаха могла поговорити про Бронка. Не мала дівчина, як її мамунця, звички виливати душу перед першим ліпшим, ніби по мої. Горе сташки було у тому, що вона тільки тепер по-справжньому покохала Бронка. Коли впадав за нею, коли могла його мати біля своїх ніг у всяку пору дня чи ночі, то і ставилась до нього, як до цуцика, що й незваний потягнеться за ногами. Тепер гинула за ним. А відомо, що немає кращих ліків для наболілого серця, як розбинтувати його і показати рану комусь щирому. А перед ким, крім Мариски, могла Стаха розбинтувати своє серце? Подруги Має їх більше, ніж пальці на руках і ногах, але не вірить жодній з них. Надто самовпевнено в свій час ствердила, що кохання для неї до Донаю – фії спортивна гра і більш нічого. Надто вже нерозважливо відбивала у подруг їхніх кавалерів. Надто високо дерла свого веснянкуватого носа, щоб тепер, попавши сама в біду, Могла сподіватись на їхнє співчуття. А Марися була виняток, чи по Мнихівському інша пара калош. По-перше, відчула велику вдячність до Стахи за те, що та відстояла її права перед старим. Тому тримала своєї рятівниці наче сліпий посуха. Воно таки правда – що від випадку з Мариською, чи точніше від виступу стахи на фабриці, він став обережнішим у приписуванні авансів. Тепер і простої з технічних причин, як тут звисока називали несправність розторохканих машин, не падали, як колись, тільки на кишені робітниць. Щиро кажучи, це таки була заслуга Сташки. Стаха – людина справедлива. Не візьме чужої неправди на себе, але не стане приписувати собі заслуг, які не належать їй. Вона, наприклад, дуже добре розуміє, що її пожвавлене зацікавлення громадськими справами не від раптового припливу ідейності, а від того, що її гаряча натура – перепочивши трохи, знову запрагла руху. А може, сподівалась, що саме цим знову наверне до себе Бронка. Тому й не дивно, що сьогодні, коли поверталась додому, знову засиділась у Мариськи і крізь вікно побачила обриси плечей чоловіка, що сидів з татом за столом спиною до вікна, згарячу Дуже бажаючи цього, подумала Бронко. На превелику тугу це був не Бронко. Коли б Стаха придивилась спокійніше, той крізь шибку побачила б, що той у хаті був і нижчий, і у плечах щупліший від Бронка. Напевно, подумала, прийшов хтось у справі до тата. У літню пору старий кукурба підробляв трохи тим, що мазав людям хати. Та коли в сінях учула Стаха запах яєчні на вудженні, то зразу зміркувала, що це мусить бути неабиякий гість, якщо мама не пожалкувала для нього шинки. Тих, що приходили до батька у справі, мама не садовила за стіл. То хто? Пошубки спитала Стаха. Підозрілою видалась їй мамина метушливість біля плити. Кукурбиха приклала палець до губ. Пс, це до тебе, іди, приберись. І чого до мене? Ти будеш тихо, чи хочеш, щоб я тобі зараз погембі заїхала? Люди прийшли, чуєш? Люди мнихівською говіркою означало жених або старости від нього. Давній біль озвався у серці, наче зуб сіпнуло. Хоч від кого б ці люди були, однаково не від Бронка. А ви йому перекажіть, що я не збираюся віддаватись. Я тобі не збираюсь. А ти знаєш, хто це? А мені все одно. Дурна, то вовк з цегельної. Колійовий слюсар, та ти знаєш його. А від кого він прийшов? спитала без особливої цікавості. Цить, дурна, ні від кого? Від себе прийшов? Що? Такий стареган? До відзення. Можете йому переказати, що я кланяюсь низько. Вона завернула до сіней, але стара Кокурбиха схопила її за коси. «Ану, марш мені до людей, я тобі дам коники тут показувати. Вже раз вибрала сама!» «Мамо!» – спалахнула Стаха. «Скільки раз я вам казала, не смійте чіпати бронка. «Та я нічого, ти завжди починаєш перша! Чекай, і я тобі винесу спокою сукенечку, іди приберись!» «Не бійся!» «До шлюбу ніхто тебе на володі не поведе, а людей ні про що образати не можна. Чоловік їй честь робить, а вона буде тут про свої фохи показувати». Стаха здалась. Не тому, що її мати переконала. «Фі, якби не забажала вийти до гостя, то й мамині штовханці не допомогли б». Просто не хотілося їй сперечатися з мамою, за чужої людини А втім, що їй шкодить Зробити трохи вар'ята з того дурня Згадала, як вона колись скрутила хлопцям голови І їй стало весело Миттю причепорилась Покусала губи, аби червонішими здавались І війшла до покою Вовк не встав але за шкірів з до неї гейби кобила до грису. І такий простак мав би її чоловіком бути. А завтра не ласка. Стаха примостилась не поруч, а навпроти гостя. Спершись ліктем об стіл, вона немилосердно по часточках розглядала його. Мав, певно, під сорок. Тридцять шість, тридцять вісім. Кругле, з безліччю вугрів, пізніше Стаха придивилась, що то не вугри, а сліди залізного пилу, блискуча лице з тонким, увігнутим посередині носом, нагадує стажці, чайник. Очі до того глибоко посаджені, що проти світла важко відгадати їх колір. Але яке значення може мати колір очей, коли сама особа не мила?